قرآن مخترم عورد ان کو دو مولانا مبتی توسی پا اخبت سے دو رئے تفسیر دا تین نمبر کے سٹھ چپا محلہ بلرخی المرغز کی پس سترہ آٹھ دو گرارٹ کی شعر جدید ملاہی دو پتہ یا ستائی اشاری طریق سنت کے سٹھ اینڈ سیڈیز مرکل دکان نمبر تئیس عبد الرحمن بلاغان اس دیمینچور جانگیرہ روز صوابی پروپائیٹر موبایل نمبر 030 5710 124 بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعين اهدن الصراط والمستقیم صراط والذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم وللظالین پر اونی درس کے دو سولو سے حسام انگا مختصر لستیوہ تاریخ دو قرآن کریم ارنګ موږ دا ویلو چې دا قران کریم غن نمونه دی او غن اسما دی او هغه دا په شرافت باندې دلالت کوي یا موږ دا ذکر کړو چې نزول د قران کریم د صده پاره شوی حکمت د نزول د قران قران راغله دې د پاره چې دا غي تبلیغ وکړي شي او خلک پاره او يرول شي او کوم مسائلو کې خلکو اختلاف کړي دا هغه مساله بیان کړي شي او اړيکه د قران هغه قول الفصل بالکل د حق او د باطل اودا کوون کې وینا او خدل شي او قران پاره کې معمول بها او ګرځول شي دا رنګ بیا تا ذکر کړو چې قران کریم د سو کس مخال کو سره خطاب کړي څالوړ ډلې مونږ خو دلې چې کریم خطاب کړي د سر سر سر سر مشرکین سره اهله کتاب سره منافقین سره او مؤمنان سره بیا د شرک منګا تفصيل وکړو د مشرکین تفصيل منګو کو چې مشرکین په سو قسمه باندې دي اهم داري تفصيل او كه چې مشرقین سلور قسمه باندي دي مشرکین بل عباد الصالحين چنه كان بنديگان او ته چغه والي او نه كان بنديگان د الله کول او برخي داري غرذول دارنګ بل قسم د مشرقین هو ا مشرکین بل جن چ پیریان د لاصر ای صدر ګرځولیو او پیریان ل علم غیب او براخه ثابتولہ داننګ بیل قسمو مشرکین بیل کاکه جنوار او سپوګمای کې ربوبیت غنو او اریلې داس صفات ورکلو او هغه کې لکنن سبا نجومیان تاثیر غنو داننګ بیل قسمو د مشرکین او مشرکین آ پرون مونږ ذکر کړو الله بیا مونږ د شرک تفصيل وکه چې شرک په دوه قسمه باندې ده اعتقادي او فعلي اعتقادي په سلور قسمه باندې او شرک فی لیلم شرک فی التصرف فی الدعاء فی العبادات او شرک فعلی آ په دوه قسمه باندې مونږ تقسیم کړو تحریم ما احله الله او تحلیل ما حرمه الله دا عین پسو چې کله دا غا سالور ډاله ذکر شوي نو اوس درس کې مونږ ذکر کوو چې قران کریم بنیادی بنیادي مسایل دي چې هغه ثابته وي اواغې ته زمونږ د اساتذې کرامو استلاکه وي اصول مهمه بنیادی مسایل چداغه ده پارا الله رب العزت تمام انبیاء علیهم السلام را لګلو دنیا ته څو مره کتابونه چې دنیا ته راګلو نو دا ری ټولو کتابونو آسمانیو دا خبرې او دا مخلوق ته خداله پدې کې دې چا اختلاف نو او عادی سالور خبره اصول مهمه اول اغینا دا اثبات د توحید دویم اثبات د رسالت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم درنګ دریم ددا وینا صداقت د کتاب شیدا قران کریم حق کتاب ده دریم او څلورم دا غینه ده ایمان بالاخره چې اخرت حق ده او د قیامت پر اس باندې به دوباره خلک ژوند دی کیږي دوباره به خلک ژوند دی کیږي دنیا کی اوزل وفات شي دوباره به بیا قیامت کې ژوند دی کیږي او حساب کتاب به کیږي دوباره سه بارانه کہ قبر کے دا مستقل حیات امن علیشی لکسنگ چیدنن زمانے آل الحلوائی والخانا کوئی نو بیا چاریم دو دوبارہ غیطان شوئے لے علاقی آگا دے دوبارہ دا سلور مقاصد قرآن کریم ذکر کئی او سلور اصول مهمہ نباد دا دے دا کلکوالی دا پارا اغیطا موامدداد ممدد اصول ممدداد اغه اصول چې پاغه باندې د نور امداد کولې شي سلور اغازه کړګي اوله داغه نه ده الجihad قتال فی سبیل الله دویم داغه نه ده الانفاق فی سبیل الله د لالاره کې مال لا او دریم داغه اصول ممیداو نه تنظیم او سلام دا غینه ده آداب دا سلام اصول مومه د ذکر کوي او دا د نورو د کلا کول دو پار دی توحید چ ذکر کی از باندې رسالت چوکی صداقت د کتاب او ایمان بالاخره نو هغه چ مضبوطیږي نو پدې سلامور سرا سوک خوخا پہا نمانی نو جہاد و سراؤ کی جہاد چکے نو مال بلا گول غواری علی مالو لگوی او کل چے مال لگے او جہاد کے نو داغی دا پارا تنظیم پکار دے او تنظیم دا پارا آداب پکار دے نو دا زکر زکر کی اللہ اکبر اول منگ دا سے مختصر خبرہ کاؤ پا اصول مهمہ و باندئے چھے کم اصلو الاصول لی او زمانگ اساتذائی کرام ذکر کئی چھے امام رازی رحم اللہ دا غی اصولونا دا اصول مہمونا تابیر په پا سوابق سرا ته سوابق ہوئی او اصول ممدو تا امام رازی رحم اللہ لواحق ہوئی اگر شو القرآن رحم اللہ سمت الدرر وغیرہ کدا ذکر کئی اول ارفان کئی <Gülüyor> قران کریم اول چې ثابتای نو اواله مقصود خبره چې الله د هغه د پار ټول کتابونو را لې غلو د الله یو والي ده توحید د الله یو والي چې الله تعالی په ذات او صفات کې یک کی او یکتا ده او شریک نيستا او ټول انبيیا خصوصا اخيري نبي علي صلوات سلام دا الله را لې غليدي طول کتابونا دا چه سور عثمانی دی دا اللار علی گلی دی و برحق دی او اخرت با یورز خام خواقی کی گی او خلقو لبسزا او بدلور کولشی دا آمال دا غوی او دا قرآن کریم کلا کلا یو زائم ذکر کوي لکا یو صورت که دا چه را جمع کی یو صورت ک طول را جمع کی کلا کلا پا دی بانده زان لا مستقل صورتون راو لیگی لا مستقل صورتون پا دی بانده راشی تا سو صورت که تقریبا اصان مثال لپا را ورنه سور بقرا کم دا طول مقاصد ذکر کردی دی زائی پا زائی دارنگ پا سور آل امران کم دا سلور ورن مقاصد ذکر کردی دی خو اصان یاد اپارتا سلوکو گو رئی سورہ نیسا سورہ نیسا ایک سو چتیسو گو رئی علتہ کی اللہ رب العزت دہا مقاسد ذکر کئی سورت النیسا آیات لمبر ایک سو چتیس دہا رب العزت علتہ ذکر کئی ٹول توحید رسالت او صداقت دے کتاب و ایمان بالآخرا پنزم اسی پارا یا ایوہ اللذین آمنون آمنو بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا يا ايها الذين امنوا اؤدي ما انحوا تانسو پخلے دا څه په خلیبان دې دا داوا کوي چې موږ مسلمانان یو نو آمنو بالله ایمان راوړل په وحدانیت دا الله باندې ګوراندوې د اس باندې توحید و رسوله اس باندې رسالت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یا تمام انبیاء جن سے پیغمبر وا رسول او په پیغمبر دغه باندې <Elena> ول کتاب الذی ان نزل علی رسوله او په کتاب باندې ایمان راړی نزل علی رسوله چې را لګل د الله په خپل پیغمبر باندې دا صداقت د کتابه والکتاب الذی نزل علی رسوله والكتاب الذی انزل من قبله او ایمان راړی په هغه کتابونو باندې چې دی الله مخکې د قران نا تمام کتابونو باندې ایمان صداقت د کتاب او ګره ایمان بالآخره او په سیرستو ذکر کړي وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ فَإِنَّ کارو غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ چا چنکاروکدتهې د الله نا او ملائکتي او د پریشتو د الله نا او کتبې او رسولې د کتابونو بیا د الله نا ول یوم د رج د اخرت نا ایمان بالاخره نو فقد ظل ظلالا بعيدا دې ګمرا شو په ګمراهي لری سره د حق نا ډېر ګمرا شو او ای ال انتهاء اور اسید کې نو قران کریم کلا کل دا ذکر کئ زال مستقل او کلا کلا الله رب العزت یو زائم ذکر کئ دارنګ دې یو زای والد پارلک تاسو وګورئ سوره تغابن اتیشتم سی پارا وګورئ لګه سوره تغابن ال دا کې دغه څلور واړه مقاصد الله رب العزت ذکر کئ الله اتیشتم سی پارا سوره تغابن گره سوره تغابن آئے کتا سوگو رئی ایات لمبر ایک نپاری کی اس بات دو توحید دو باری تالا اگو رکھا یوسف بی ما فی السماوات و ما فی الارض تسبیر بیانوی دا اللہ دا پارا پاکوالے بیانوی دا شرکنا آ غاسو چې پاس مانونو کې دی واه ساسو چې پزمکا کې دی لاول ملک والاول حمد خاز د دی الله د پاره دی واغدار یو اختیار د ول چا اختیار نشته د پیر قیر ملنګ غوز او دستگیر یو الله د بل چا اختیار نشته دی والاول حمد خاز د دی الله د پاره دی حمد ناصبتونه د خدای توب او هو علا کل شین قدیر دا لا پار یو شی باندې قدرت دی نوور پس یو بیا الله رب العزتو صدق او از بعد در رسالت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ا ذکر کئ تاسو ګورئ په 6 نمبر آیات کې ال تعالی ذلک بانه کانت تیه رسلهم بالبینات زجر د منکرین د رسالت الله ی عذا بهلهزه کوورکوم ځلی کا ب دا عذاب په سبب د دیبانې چې ب شکه او چې راغلو دیته ابی کرام ددی دی د لا علوبانې فقالو نویدی شارون یاهدونا نه آیا زمونغونې انسانان منتبللارښي ففرو تهولله وستغن الله د ان کارو او مخیواړونو اللاام ځانت نه مستغنی او بې پروا او دی حلاکت تلالل وستغنالل واللہ غنی حمید دا اللہ چاہتا ساعجت تے دارنگے بیاو گورا صداقت د کتاب دا قرآن کئی فآمنو اتم کے فآمنو باللہ ورسوله والنور اللذی انزلنا ایمان راڑی فاللہ د توحید بیاو شو ورسوله اس بات دا رسالت ون نور اللذیو پا آغا قرآن آغر نابانده چرا لگل ده منگا پا غیبانده ایمان دراده دارنگی او گوران ازباد ده قیامتو یاو ما یجمعو کم ورپسی نهم که یاو ما یجمعو کم لیو مل جمعیل ذالک یاو متغابون آغا رز چه جمع بکی اللہ تاسو پا کې د ده پار ده کولو او دا د ده او د بایلان رز ده دا ازباد ده قیامتو نو اس بات دا قیامت اس بات دا رسالت داریں گے اس دا توحید دا ٹولی پدی سورت کے اکڑا او دا اللہ رب العزت دا سکئی او کل کلان اللہ رب العزت پدے باندے مستقل سورتوں نام راولیگی لکہ اس بات دا توحید باندے مستقل سورت قل هو اللہ احد چھ مشرقین و تفوسو کا صف لانا ربنا منگ تا زمنگ دا رب صفت خوبیان کا سنگ دے او دا رب سنگ دے او دا غصدہ سے توالد او تناسل شتاو کنا نو دا آغین اللہ رب العزت جواب کئی قولوهو اللہ احد اللہ سوامد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد او ایچ اللہ یکیو کیاو الله بنیاز دے او اللہ نا دے چان پیدا دے او نتی سوک پیدا دی او الله مثال او همسر اډوشتم نه دارنګې پېژباد درې دا سالت باندې الله مستقل صورت را لګلې ده لکه سوره زوها والضحا والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى اس باد درې سالت پاګه کې کله د جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دارنګې اس بعد د قیامت باندې او ایمان بالآخرت باندې مستقل صورت را لګلله سورہ زلزال مثلا اذا زلزلۃ الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یو یو صورت مستقل زمکه به اوجړه کیږي داننګ زلزلہ براشی زمکه و تمام اخپل بوجنا هغه ار سرا سرغن کی انسان به حیبت کی چھ دا سوجو او دسمه کله شوی دی الله وای دعوت پدے سبب چما تواه کړه او قیامت برا زی هغه اغیق کله الله غا تذکرہ کړي او د صدقت د کتاب د پارا د الله د کتاب د رشتن والی د پارا د هغه د پارا الله را العزت لکه مثلا سورہ قدر اگراله گله ده ان انزل الله فی لیلۃ القدر وما درى كما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربه من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر ټول کې صداقت دو قرآن دے او دو قران او قران هغه مراتب او هغه شان ذکر کوي په اس باد توحيد تقریبا دا مختصر چي دا اوه په کې نو درك افيدي چې صداقت کتابم مسر او شو ایمان بالاخره او اسباد در رسالات ته مختصره انداز کئ خو مساله دو توحید الله رب العزت دا څلګونه کی ذکر کئ چې توحید مساله الله په غنو عنوانات سره ذکر کئ او عجیب عجیب انداز کې ذکر کئ خو یول دا او پی جنئ چې توحید د الله رب العزت یو والي د دې څلور مراتب دی شاول اللہ رحم الله حجت الله البالیاء کی دا ذکر کړي تاننګ بودور بازغہ آئے ک ایم ذکر کړي آو نورو علماء کرامو اوم دیتا اشاری کړي دي او چھا ذکر کړي دي لکا اللجنه تو کی علماء د سعودیہ رب ذکر کړي دغه مراتب چھے اول درجہ دا اللہ دا توحید آدھا توحید فی وجوب الوجود چھے اللہ رب العزت یک کی او زاد دے دا مخ کی نا موجودو نئے ابتداشتے نئے انتہاشتے او الله رب العزت دا سے موجودو چھے اس شے نو اولا موجودو او دا سی او وقت براشی چھے او شے بنی کل من علیها فان ویبقا وجه ربکا ذل جلال <سؤال> والاکرام دا دنیا با اسبنی واللہ با موجود وی دا دا اللہ دا توحید یو دا رجاو دا اللہ قرآن کی ذکر کئی لگا کل من علیها فان ویبقا وجه ربکا ذل جلال والاکرام سور رحمان کے رازی یا داریں گے حدید کے اللاوی هو الاول والآخر والظاہر والباطن داریں گے سوره دار شروع کیږي نو الله وای حال اتا عل الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا دارنګه قران کریم وای كل شيء خالق الا وجهه تمام سزونا پناکی دن کی دي باطي پاتی کی دن که یو ذات د الله دی الله او که یو سړی دا وای چنا انبیاء یا بزرگان یا اولیاء دای مخ کې نه موجود وو د الله پښانته مخ کې والي ولا ثابته یا دا سی بيو چې دای باندې فنان ناراضي اړو دای باندې فنار ازیم نه نو دا چې کم د شرک ته په دا غدارجه کې د الله لکفلا سپه مشرکین ګرځیدل په دی باندې شای غوی د انسان هغه حیولا او اغه ماده چې کمی نه انسان پیدا شو دا, دا مخ کې نه موجود د مخ کې نه موجود او دا قدیمه ده او دیتان علما کرامو شرک ولنه لکه حضرت تنویر رحم الله आज ذکر کای انتباحات مفیده کی چې دا شرک ته او د وان زاغت دا, دا صریح شرک توي اادارنګ اوس لکه بازه خلک د انبیا او داسه مقام ثابتای دا شاید خدای توب ده دای دا پر خلبا ده ناراضی چې پیغمبر وفات شو پیغمبر چې د دنیا نه ستر پوشیو کړه ساتر پوسیو کړه دا بقا کې د الله سره شریک ګرځول دي چې بس پیغام څنګه پالا باندې مرګ ناراضي نو دانې کې بس بیا په پیغمبرانو مرګ نه ساتر دای په خلیره زینې چې پیغمبر مړ شو اِلرجي دا لگے دلی د بیمارانو ته اِلرجي دا کوي نو بس مړیږي خپل دا نه وای چې پیغمبر مړ شو دی کې اس ګستاخی نمشته دي انبيار اغلو مړ کدا خالد من قبله الرسل اف ایم ما تا قرانه کریم او ما محمد الا رسول محمد الرسول الله خدای خو نه لکه مرگ به پینارازی تمام مفسرین په دا زیادات تفسیر کې خدای خونه خو نه د پیغمبر دی په پیغمبر مرگ راځي مخکې ډیر انبیات رښويدي اغمل شويدي نو کدا پیغمبر مړ شونې سنو دا څه نوې خبره خو ده دا څه نوې خبره خو ده او مرگ د دا پیغمبر دانې چې بس پیغمبر مړ شي نو دا پیغمبر نبوت چیکم ده نګینه د کیسه را راځ دی شو وګوره پیغمبر مړ ده نو پیغمبر چې د قیامت پورې پیغمبر ده نو بیا څنګه غا پیغمبر شو نو ک پیغمبر ته داسه پیغمبر غني چې دغه خامخ ذات بجوند دی وی در قیامت پورې به دغه ذات خلق وسري نو بیا خدا اوه چې پیغمبر د قیامت پورې بجوند دی ر سو قبر لزو صحابي ګرځي کنه داسه بجوند دنیا د پاره داسه حیات بیا ومانه نه نه ش داسه اسلام امام ابن تیمیہ رحم الله آزے کرکی موت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یقدحو فی نبوتی ہی تفسیر کبیر کے شیخ الاسلام امام دیمی آزے کرکی مرگ در پیغمبر پاک در پیغمبر نبوت کے اس چکم در ندخل اندازی ہے و ست نقصان نشی پیدا کوئی دا خونا ہے چھ بس پیغمبر مرشو در پیغمبر صفت د نبوت اگر د قیامت پره با کی پاتره پیغمبر ژوند دیوی نوم زمونږه پیغمبر ده او کو وفات نوم زمونږه پیغمبر ده دا بسوی ستر پوشیو کلا چې کړه دای او وی کنه دنیا نه ستر پوشیو کلا پرده کې شو دنیا نه پوشه چې د امره زیده چې دخل نه سبا د الفا او پوشه چې د امره زیده دا د الله صفات کې شریک ګرځي نیو دا درجه دويم درجه د توحید د باری تعالی آدا توحید فیل خالقیہ خالقیت کی چې الله ربول ذات د دې ځمکه او آسمان او دنیا دنیا کې مافی ها سچ دي نو د دې ټول خالق الله دې ن ذاتی بل چا څه پیدا کړی دی ناتای تور سرا د تمام اشیاء پیدا کونکې صرف او صرف یو الله دې بل څوک نشته دی او که دا وایي چې نه الله بازه خلک علماء او اولیاء او لا کسنج چې برلیان وي اختیارات ورکړي دي او اختیار ولا ورکړې لګلک سيزونه غيوم پیدا کول شي نو دا به شرکی او دا په درجه کې دا به شرک فی الخالقیه ده او دا مشرک ګرځي په درجه کې قران کریم ذکر کوي خالق کل شی خالق به یو شی هغه الله ده درېم درجات توحید او دا یې والد الله دا دا توحید په تدبير او تصرف د لایواله په نظام کائنات کې د تصرف او چلولو کې چې دا تمام نظام کائنات د ځمکې او د آسمان د دې چلون کې یو الله دی بل اس ایسوک دی کې نشته الله سره برخه دار هیڅ دار دانا لکه چې فلسفه وایي چې عقوله اشاره دي عقوله اشاره دي او اغه دنیا چلایي او هغه چې کم ده عقل فعال پیدا کړ دې فعال دا الله صفت فعالو ل ما یریده آی پدې کې مشرکان ګرځې دلو او دامن نه چې د نن زمانه بزرګان را پاسي او خلکو ته پجوماتونو په منبرونو باندې د پاسه لګیای پجوماتونو کې مہرابونو کې چې ګوره دنیا کې غوسانی قطباني عبدالاني او هغه چې کم دنو دا نو د دنیا چلے او دا د ونیم کلندران او اباده کړه دعا خو دوی چې د نیم, نیم په کلاس دو نیم قنده نوباده ک او دادا د دا غوی د مخه او یا دنیا دا چې دنیا د چا د مخه اده ده دنیا د اچ چا د مخه نه آباد ده دنیا د الله پهخوا آباده ده چې کله الله او غواړی نسته او نود به کې او چې کله الله نه غواړی نو آباد و دنیا د پیغمبر د مخه پیدا دا خبره قط غ نهله دنیا الله د خپل توحید هید دپاره پیدا کړ ده الله خپله سکر کوي چدا اوا اسماننا او ازمہ کے ما پیدا کړو دې د پاره لتا ان الله علا کل شین و وان الله قد احاط بكل شين علما دې د پاره مې پیدا کړې چې تاسو ما وحدانيته پیژنې دې د پاره مې نه دې پیدا کړې چې رچا د ما مجبور کې دنیا د پیغمبر د ما خابات وي نو چې کله پیغمبر نو پیدا و دا غو مخل نو پیدا نو پی دنیا خو آباد و پیغمبر خروش ته پیدا شوی دا دنیا آباد و دنیا دې چې د ما خنه ده پیدا دنیا د الله په پیدا د الله په خوخه آباد د ما خنه نو دا نا چې آتايي او یا ذاتی طور سره الله رب العزت چاله اختیار ورکلنی لکه دا برلیانو عقیدہ چې دنیا کې نواره اوس پوګمای کې د پیغمبر تصرف ته او ایدا تما دا تمام نظام کائنات چې چلای نو ایدا چلای نو دا نبی علیه صلاتو والسلام او شه عبد القادر جیلانی چلای ناوز بالله من سالک او خلق د دې بارا کې مو لیکي عجیب عجيبا وانته انصاف ته په دې دنیا کې عجيبه انصاف و يرما کتاب لیکلله او هغه کما سرات مستقیم خوداله دا, دا, سر سر دا او داسې خلکو بارا کې لیکي وای غیری سر زمون واړه واړه اختلافات دي هغه سره غټ اختلاف زمون غنشته د کفر او د اسلام اختلاف ته د تا وډو کې اخکاری کابل میخي دینو بش نه چشمه چولې دي ارث وتاش 3 بوس وتامش نخکاری او ارث وتاش نخکاری صفو صود کګنه درنګې دره سلوره ما درجه د توحید او د یوالد الله اغه دا چې الله رب العزت توحید فی المعبودیه ور ربوبیه توحید و معبودیت کی چائے عبادت ب یک یو د یو الله کی نظر نیاز منختا سجدا دارنگے بلنا صرف او صرف یو د اللہ ب دبل چا بنی بل چاتا بچا غنوی بردا یاد سات ہیں مشرکین مکہ اول درجہ کی یہودا و نصارا چه توحید فل فی فیوجوب فی الوجود فاغی کے غی اچھام انکارنو کو مشرقینو یا اللہ قدیم دے مخ کے پیدا دے رستبوی دا تول مشرقینو مند دارنګے دیمه درجه کې چې الله خالق دی او تمام اشیاء الله پیدا کړي دې کوم د مشرکین اختلاف نو حجت الله البالیا کې دارنګے قران په خپل ځای پزای ذکر کوي مشرکین دا ویدار څه پیدا کونکي الله دی په دریم درجه کې توحید په تدبیری و تصرف کې يهوداو او نصارا او مشرکین آی دوا قسم دا تدبیر وين یو تدبیری داوی چې لوی لوی کارونه زی ور کاون کې لور ور کاون کې نو راس پیدا کاون کې دارانګه نو راس پغمای مسخر کاون کې او د دېرا نظام کائنات چلون دا غټ غټ کارونه دا خوی د اولیا بزرګان نشی کولې دا نشی کولې دای دا اختیارات الله یې ندی ور کړینې دای دا, دا, دا کول شي خوې بل امور عظام نه رسطدا سي امور استغار دی واړو واړو کارونه اغې کې چې کم د لګ لګ اختیارات الله تل ور کړی دي اګر چې هغه الله په خپل کوله شخو دی له اختیارات ور کړی دي دا څه نوی چې د دولسه کالو بېله راوخلې یا دا نوی چې نور اوس پغمای دا الله نه علاوه بل څوک چې له یا نظام کائنات لکه د نن زمانه مشرکین چې دا څه او په څالو را مدارجه کې اغې دا وې صرف دومره کوو چې دې بزرګانو تمنګاو او دې زمنګ الله ته وي پدې مشرکان ګرځیدل وو واړو کارونو کې ولا علم غیب وغیرہ دا ثابتول او چې دې پدې واړو واړو کارونو علم کلي ولام نه ثابتول کدنن زماني مشرکین شکې او پاره هغه مشرکین ګرځیدل وو دې وجنه الله رب السب انتهای زور لګي پر تمام اسماني کتابونو کې په مسله توحید باندې چې توحید او پی جنده شودا پی جندل دا مراتب ما اختصار سره ذکر د دا پاره چې دای آدمی او چې بیا کوم ځای کې څه خبره کوي सका دور ده چې هغه دور بیانه ژوندې شوی ده نبی عليه الصلاه والسلام فرمایلی یو دور به په دغه خلق راشي چې بیا ود بوتان او تجارت شروع شي او بوتان به خرسيږي هغه دور راغله ده با قاعده مزاراتو کې بوتان خرسيږي اوس په جرات کلو لا مزارونه را شته چې هغې کې بوتان خېږې بهقاده او د غې مجسمې جوړی کلی دي خررسېي. او دا چې کمم خلک س لګیاې او دا امبی ژوندی دي جووندی دي یا دا خلک لګیاه چې مړی جووندیدي جووننددی دي د د نوررو اس مقصد نشتا سیوا د دینا نه چې خلک بیا خبر پرستته رابللي نه نور اس مقصد د دی نشتا صرف مقصد داره. او کدی وای چې دا زمونږ انبياو سره مين نه دا دا مين نه نه کش بو کې امام ابن قیم رحم الله ا ذکر کئ دارنګ ابن عبدالحادي رحم الله حافظ الحديث چې پلکونو احاديث هغه یادو ا ذکر کئ ف اصارم المنکی کې دارنګ شیخ الاسلام امام ابن تیمیا رحم الله پلو کتابونو کې ا ذکر کئ ودا مین نه نه دا علامه <اللاما> نصفی حنفی رحم الله غام ذکر کړي دانګه علامه علوسی تفسیر روحمانی کيم ذکر کړي اغي وای د امینه نه دا چې تشریک شورو کا وای د امینه کومینه اغه دا, کو دا چې کم دعوت انبیاء راول دغه دعوت دا دا بیان کا خلکو تور سو دا د انبیاء سره بینه دا بار کې مسله توحید الله ذکر کړي په ګڼو عنایات سره چې دا مسله واضح شي کله په عنوان د اله سره ذکر کړي وَإِلَٰهُكُ مِلَٰهُ وَآهِدْ تَازُ اُغْرَيْ لَكَ سُورِ بَقَرَىٰ ایک سو تری ساٹھو سُورِ بَقَرَىٰ ایک سو تری ساٹھو تُوهِ مَنسی پارا تَازُ وإلهکم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ایلاستاسو حاجتر راستہ سو إله واحد حاجتر و یکی او دے لا إله إلا هو نشته حاجتر وا مشکل کو شام اگر یکی او الله دے الرحمن نهایت مهربان الرحیم رحم خویده الله او مشکل کو شاستاسو ځتر وا تاسو یې کیو دي دارانګي پهونواند الهذر ذکر کوي 155 د سوره بقره چې سوره یاسین داس آیات القرسی شروع کیږي الله لا اله الا هو الحي القيوم دارانګي سوره آل عمران آیات نمبر 2 کې التم ذکر کوي الف الله لا اله الا هو الحي القيوم حاج تروا دا سویق کیو الله دے بل سوک نشته دے بل سوک شته نه حاجت روا یکیو الله دے دارنګ مسالہ توحید آج ذکر کئ پدې اونوان سرا چھ صفاتونا ہمدونا دا یکیو الله لردی بل سوک د صفاتونو د خدای قابل شته نه د خدای تو صفاتونا غلا ور دانا چھ کله شهیدانو ته چگی کلا چه کم دنو بزرگانو تا چه غینا نا صفتون دو یو دا اللہ دی لکا فاتحان چه شروع کی او قرآن چه شروع کی گی الحمدللہ رب العالمین صفتون د الوحیت او دخدائی توب صرف او صرف دیکی او اللہ دی دارنگی سور اے کافو سور انعام سور بېلکو تاسو بل ځواب راکنی دارنګي سوره ال عمران ال عمران کاف سبا او فاطر انعام شورو شی په دغه عنوان باندې الحمدلله الحمدلله دارنګي تاسو سوره انعام 45 وګورئ لګه دشمن تباشو نو همدو نو نو مساله دو وحدانیت ذکر کړي په عنوان د تحمید سره چې همدون یو کیو الله لره دی او بل څوک د حمدونو لایق نشته دی سور انام 45 وګورئ تاسو الله اکبرอัล타 الله رب العزت ذکر کړي فَقَطِعَ عَذَابَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا پس کټکړې شو هغه مونږ د هغه قوم چې ظالمانو بنیاد کټکړې شو والحمد قولو والحمد لله رب العالمين وا ایچ حمدونا خاص د الله د فردی رب العالمین شعبالونکه د مخلوقات ده حمدونا د خدای توب صفاتونه دا صرف دا الله دی دبل چا نشته ده نو مساله د توحید ذکر کای په عنوان د تحمید سره دانا 6 د دا بل چاله ذکر کو چر ازق مالک او دا نور دینا دنا دغه صفاتونه د خدای ته دا صرف او صرف دا الله دی بل چا لدا اختیارات نه دی ورکړي دانغه مساله د دا توحید الله ذکر کئ نو په عنوان د برکت سره ذکر کئ چې برکت اچون کې صرف او صرف یو الله دی بل سوق برکت اچون کې شته دی نه د انسان په آزادو کې د انسان په زندګۍ کې برکت اچون کې صرف او صرف الله دی تا سو غرهی سوره فرقان اتلزم سفاره اخر اخرتا سوره فرقان چې شروع کیږي کی ناره کې کی دا مسال الله ذکر کوي داوا دا د اغه سوره دا غدا تبارک الذی نزل الفرقان سوره فرقان اتلسم سفاره اخرتا او آیات نمبر 1 تبارک الذی برکات اچونکه دے آغازات نزل الفرقان شرالی گله دے اغه د حق او باطل بیل اونکه کتاب علی عبدہ تخفل بندہ باندي لیکنون للعالمین نذرا دے د فراج شی دا پیغمبر دو للعالمین مخلوقات لرا يرونکه مخلوق لرا ورکه او مخلوق ویا رہی فرقان ول ور کړه دے د حق او د باطل بیل اونکه کتاب خلق راشی و یاره پیغا پنځپریان دي نو اې دې برکت نه منی برکت نه برکت منو یاره پلان کې زای برکت والره نو سم مطلب الله په دغه زای کې برکت اچول دی خو کته تا زینو تاکي دانه چې غزا سره برکت راځي تاکي به برکت الله چي فزاینو باندي او په ګټو مخلو باندي برکت نه راځي برکت اچون کې الله ده خانه کابه برکتی ده الله پاګه کې اچولغه خانه کابه چا کې برکت نشي اچولې خپل مبارک زاید خوغه چا کې برکت نشي اچولې برکت اچون کې الله ده دانا او بیا هغه مقامات چې دا شرک اډیوي او ار ځای تر پلان کې شریف او ډینګله شریف چې تر شرک زاین هغه سره نوم د شریف ټاړلې ارسه شریف کړی او شریف اغه تمنګا ز سره برکت زای وونه نو وا د بیا پاد شدا چا غذا کې لامل غ برکت ومن برکت کې یو د الله ذات دی دارنګ دغه صورت بیا ذکر کئ روستو تبارک الذی لسم کې تبارک الذی ان شاء جالک خیر من ذلک جنات جنات تجری من تحت الانحار اللہ پیغمبر تا وئی برکت والا آغا ذات تے چھک خوخش نستان دا پارا بلدی دنیا نا د خزانون بہتر باغون در کی خوخش دا در کئی بدل جنت کې پیغمبر تا اللہ وئی دارنگ ده دا سورت کے بیازے کرکئی اخیرہ کے تبارک اللذی جعل فی السماعی برو برکت والا آغا ذات تے چپ آسمان کے آغا نوارا سپوگمائی او بروج سطوری پیدا کردی ذکر کئی آغا بحاس دا کے اکاس کے یا شپیتم کے بیا ذکر کئی برکت والا آغا ذات تے دارنگی سور ملک چی شروع کی گئی نو آل اللہ ذکر کئی چپ آدکت اچاؤن کے یودا اللہ ذات تے او سور مومنون اگوری دیت اللہ سمسی پارا کئی سوره مومنون چې دا انسان آزادو کې برکت اچون کې دا یو د الله ذات ته سوره مومنون تاسو ګورئ الله اکبر دا انسان آ خلقت الله ذکر کای نو الله وی یو لسم دو نوامه والا قد خلقنا الانسانا تحقیق سر پیدا کل دے منگا انسان لرا من سلالتی من توین دا خاوری چان کل شوینا من توین من بیانی دے حاصل ما نماؤکلا من سلالتی دا چان کل شوی من توین یانی خارینا سم جا اللہ نطفتا بیا پیدا کلا مند بیا اگر زو مند لرا یو نطفا فی قرار مکین پازائی محفوظ کی سم خلقنا نطفتا لقا بیا, بیا اگر زو من غران نذ وی لرا علا قتن ټوټه فخلقنال مغلقه مزغ بیا اوګر زولمن هغه چکی وینه او ټوټیلرا مزغتن ټوکړه دغه فی فخلقنال مزغص ایزواما پس اوګر زولمن هغه ټوکړې دغه خلرا ایزواما کرپن دی فکصونا ل عظام لحما پس وانس تو منګه اګه ډکوتا لحما وغه وغه مو د باصا پرا اوستا سمّا ان انشأناه خلقا اخر بیامو پیدا کده انسان لاره په پیدائش بل سره خاست سره دنیا تراغه فتبارک الله احسن الخالقین پس برکت ولله د الله چې ډیر خاسته د جوړون کو نه جوړون کې سور دی هغه کې بهترین جوړون کې هغه الله دی خالقین په معنا د مصورین نو برکت ولې یو د الله ذات دی او انسان چې پیدا ک نور په سی بیاوي ثم انکم بعد ذالک لمیتون بیا پس د دنیا تاسو به شکا لمیتون وفات کی دن کی پیدا ک پدې طریقې سره او بیا به الله وی وفات کیږي او ثم انکم القیامت قیامت الطبعون بیا ودا قیامت فرص باندې را پورتا کوله شي جون دی کوله بشي یعنی شک په کې ژوند کم ځای کراږي شه دغه بدن د ژوند دی, دی او د کثر ژوند دی وی. دا ژوند کم ځای کراغل دا یو چې کم ده د پنجاب بدتیا نو راو باسو او د سرحد بدتیا نور د دې دنیا کې سجود نه وو ند د دې نظریه په دنیا کې څو قائل تیر شوی دی او چې کم خلک مخ کې تیر شو او څو مبتدعين مخ کې پیدا شو په خلکو باندې علماء کرام وقتاً په وقتاً سخت کتابونه لیکلي کلا کلا دی وايي یار من ته خو خی کنه چې چا دا ویل دي چا دا ویل دي د پنچپریان نو مخ کې ټول په دې قائلو چې مړي ژوند دي او اوس سکندر سره پنچپریان او پاگل دروغ وای د پنچپریان مخ کې ټول په دې چمړې ژوند دي دا کار دا د دې مقصد اٹول پشان تیلی ونیو. <laughs> اٹول پشان تیلی ونیو. دا رچا ټول زمونږ په شان ته لیونیو اټو زمونږ په شان ته لیونیو د پنځ پیریا ننه چې کله په پنجاب کې دا بداتیان پیدا شو د برهلیانو ړونا او پیدا شو د شاه صاحب د بغوز او د حسد دواجن چې هغه سره بغوزو دا پیدا ژوند د دې د مسله راو په او دا نور نور په دنیا کې هیڅوک د دې نظریه قایم نه تیر شوی چې مړي داسه ژوند دي د لکه څنګه چې داسه منګ ژوند دی چې غاید رکووم کای استفاده کوي ورنا په دې باندې اتفاقو شیخ زاده اغه ذکر کوي چې کم د شهدا حیات او حیاته وېدارو حانی دي او په وېدارو حانی او په دا جسد سره نه دي او په دې باندې د صحابه کرامو دا الا هاذا ذهبه جماعت الصحابه دارنګه دغه دا اجما د صحابه کرام علامه ابن کثیر رحمهم الله را نقل کړي ده کیف فرونه بالله او اغوای چې قبر کې حیات نشتره په داسه ژوند کې دوه ساره او اغوای په دې باندې د صحابه اجماده او دغه خبره چې کوم دوی به تر ده د اجماع رانه ټول صحابه تردی پوره متفق راغلو او کتوای چې دا سوکون کول چې دا مړي ژوند دی نو وګورم علامه رازیره الله اغام ذکر کړي شیخ زادان ذکر کړي علماء دیوبند خپل اتفاقی کتاب کشف المغالطات کې ذکر کئي چداد معتزله او نظریه وداننګ حضرت تنویر رحم الله تلخیص المرقات کې ذکر کئي اغا اداد نظریه د معتزله او ډلو معتزله کې فرقه الصالحیہ معتزلیه چې اغای داوی چې مړه بیاج وندې کیږي اغا ارادام کول شي اغا کې اورې دلمې لیدلم کول شي داد معتزله او نظریه وا دا ټولو ذکر کړل دي چې دا د متسلو نظریه و لکه دا یو ذکر کای په خپل کتابونو کې باقاعده لیکل دي وای كون جش نشینت بر قبر مادو نر مادونر چې کله و چنچنا او چنچن په قبر باندې کینی نو ملي تدا پته لګي چې دا چنچن د وک چنچنا چې نار د وک ما ده وای وینېمو الله اکبر دا د دین نظریات دي او وای اور او هغه ورو دا موعتزله او نظریه علماء دیوبند اتفاقی طور سره ذکر کړي سلویخت علماء دیوبند اتفاقی طور سره ذکر کړي چدا موعتزله او نظریه او دارنګي شیخ زادان ذکر کړي چدا موعتزله او نظریه وا تلخیص المرقات کې علامه تنویر رحم الله چې دا موعتزله او په ډلو باندې بحث کوي نو دا نظریه راغسته ورو دا موعتزله او قرآن خصفا زیکر کئی سمئنکم بعد ذالک لمیتون دا دی دنیا جو ان نفس پا وفاق کئ گئی سمئنکم یوم بیا و قیامت پر رز باندی دوبارہ پاس ای جو او بعض بعد الموت اتفاق سر علماء دیوبن محمد ابن بهاودین رحمه اللہ محی الدین اغاق القول الفصل که اجمارا نقل کئی چه دا بعض بعد الموت دامانا دا چې د قیامت پر اساس باندې انسان تر روح راشه او انسان ژوندې شي دا باز بادل موده دی ته تو باسون د باز دا مان نه دا اجماع د پدیوان چې دا به ال د قیامت کې کیږي او پدی مه اجماع را نقل کړ دی یو اجماع منکر خون دي د دنیا او اجماګان انکار کړه دی د قران کریم د سولو نه ډیر آیاتونه دي چې دې نظریه کې ته انکار راځي چې څوک دا چې مړي په قبرونو او داسې ژوند بس داسې جووندیې چېهغ پسیمو کنیمو دواګې خلکوله غواړی منځو نام کویو داسې جوونېو بیا ونیمو اووریمو دا خخواې سره رای والله کورته نه خو ویللی دا دایم په کې ویللی دي رامتې کاات د ځای د حسینې کتاب دی ددی دا دا لوی مشر دی د دا یو ل مشر د لوی نی کې د پنج اوغلی کلی دي چې داسې مړ ژونده کېږي او هغه خپل کتاب کې سپالې کړې دي وای چې یو ځای کې قبر کولاو کړې شو او قبر کولاو شو ناره کې مړ ژوندې شو نو چې ژوندې شو نو هغه بس ژوندې شو چې څنګه د قبر کولاو شو هغه خپل کپن سر سره واغستو دوړتے ہوئے گھر پهونچا دوړتے ہوئے گھر پهونچا کوټ راغه بیا سلور کال ژوندې او دغه نه پس د خزنه اولادوم شوې بیا د ژوندې شو نو چې داسې ژوندې کېږي نو په دویم ورځ د پلار کولاوه کنه پدوه مرز دے پلار کولا وجه بیا کور تر والے سره رخ دی بیا دا لیونی ادا گور برلیان نه لیکلی دا دایلی کلي دی راجزان ته دیو بندیان وي دایلی کلي دی بل پکلی کلي دی دیو بندي ما سره کتاب روته حضور صلی الله وسلم کی زیارت حالت بیداری می اغلی کلي دی چې اوزم پیغمبر داسه ژوند دے دے چې صحابیتم خلق ته حاصل دے بار کیف مساله توحید الله ذکر په عنوان د برکت سره دارنګه مسالې توحید اعلان ابو لذت ذکر کوي په عنوان د تشبیه سره په عنوان د تشبیه چې الله د شریکان نه پاک دی لکه تاسو سوره بنی اسرائیل وګورئ پیندل سم سفاره سوره بنی اسرائیل چې شروع کېږي اوللې آیات ته آیې کې الله ذکر کوي سبحان الَّذِي أَسْرًا بِعَبْدِهِ لَيْلَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الٰلَى الْمَسْجِدِ الْأَفْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ صِفَةً پاکیدہ آغازات لرا اسرا چه بویت بند خپل لیلا من المسجد الحرام د شپې د مسجد الحرام نه اله المسجد الاقصى در مسجد الاقصا پورې آغا چه برکت اچولې منګه حولو غیر چاپې را داغه د پاره چه اوخو منګه د تامین آیات نه د خپلو دلایلونه قدرت د دلایلونه وتا نفنه خانه او امیر اج واقعیت اشارہ نو سبحان اللذی پاکی دا غذات لره د سنا پاکی دار چا پاکی د خپل شان مناسبی دا الله په ذات کې چې پاکی ذکر شي معنی الله پاک د دا شریکانو نه دارنګه سوره اعلی وګورئ تاسو سوره اعلی دیرشم سفاران سوره اعلی الله رب العزت ال ته ذکر کړي سبح اسم ربک الاعلا اول نمبر یاد کړي پاکي بیان وا د نوم در خپل چډې رو چته سبح اسما ربك الا پاکي بيان کده الله او بیا ورسته ذکر کئ ان هاذا لفي الصحف الاولان صحف ابراهيم او دا پاکي د الله چې الله پاکي بيان ول د مشرکانو نه چې الله د شریکانو پاک دي دا په خوانو کتابونو کې اندغه پاکي د الله بيان شوي دا وه چې د الله شریک نشته دي او الله نيا زولين دي نولين دارنګے زای پ زای باندې الله ذکر کئ لکه سورہ حدید عام ذکر کئ سبحا لله ما فی السماوات والارض دارنګ نور سورۃ نا غن شروع شي پدایو عنوان باندې چې تسبیح او پاک والے صرف او صرف د الله ده پاکی بیان کا لاله را ده شریکانو نا پاک ده دا غنونو عنا ته سره مساله توحید ذکر کئ کلاف عنوان د اله سره کلاف عنوان د تحمید سره کلاف عنوان د برکت سره او کلاف عنوان د تسبیح سره خدا مساله چې کلام ذکر کئ نو دا ډیرا غرانه مساله دا چې کلا دا مساله ذکر کئ نو څیسما قسم اعتراضات بدر باندې کیږي او انتهائی تکالیف بدر راشتات او دا غوړ یاد ساتي دا اغه چاته پته لګي چې چا تا پتا لگی چه چان دا مسله بیان کړي دا اگر کا غنن وخت کې یو چرنه ولیم نه دی ا چې چا نده بیان کړي نو غو خو خریب خبر نه دی اغه وایي ګینم مولاطب کې مزيدي او خو خخ کولې 파رام بناسته زمو یو ملګره ده نو دیر شو کې د وخاړه ده ډیر زیات شو ته نو وایي ګینم کدا علم به چا نو راغه نو ماته یی جما ته کتابونه شوروکا نو ماته خدن کتابونه شوروکلا یاو دواره زے درسا لورا زے درسا لورا پته دا شراغه نو چیو سو دغه چی را سیاپکلا نو ماته یی دا هډیر زیات ګران دی مشور نو ماته یاو لا لج ګران خدای انسان خونه دی کنا ما ګران خدای انسان دی نو چي یوسو بس بیا بس ک بیا رانهغه نو بیا چاته وې او ماته خپلوي وی وی خلک وای چې مولاتو به ساندې خدایشته چې دا یو کتاب ولا ورکه نو بیا به تپتا ولګی چې مولاتو به ساند او ګراند او بیا له خبره نن سبا مولاتو به دا ګرځیدل لري چې بس سپین رومیال پیدا کا سپین جامې واچو په سر باندې واچو ا سپین پټکه وو ا څه پانی مړې پیدا کا ګردرا ګردا بس دور دې بس هغه تپوس وګنيشته چې دنه مولای صاحب له سوورځو کنه ورځو خو بس یو جامه ده په ځانه جوړه له الانکه علماي کرام ذکر کړي د نبي عليه صلوات والسلام لباس بداسو چې خپل صحابهو کې نشو پیجن دا هیڅ امتیازي سټ کپڑے نه دي د نبي السلام ځان الله کنن سبا چسان له یو جدا لباس جوړ کړي دارنګ شه عبدالعزیز بدری الاسلام بین العلماء والهکام کیسه کړکې چې د عالم صدئ ته نه چې داغه جدا لباس ځانله بار کیف اوزن چه دا الله د دا توحید مسئلہ ذکر کے چیار چاہ ذکر کرده دا نو داغ اعتراضات پرازی او آغا تا قریبا نو کسم دی اول داغینا الانکار تاتا تا بو ایزا خپل کار کو ندی منو مون بستا دو وجن خپل خطری کی پریگ دو دا برا تداسی او بری تو بانده با تلاس راکا گی تاتا گو رو پر اون ملاش نن نچے او دا سواغ سو دا بدل باندې پټ کړئ او کله ما تلونه او ال انکار او دا الله رب العزت ذکر کوي تاسو ګورئ سوره صفات ال تا پیغمبر باندې دغه اعتراض کړو سوره صفات آیات نمبر 36 ګورئ درویشتمی پیرا سوره صفات پیغمبر ته غلط نسبتونه کړیو او پیغمبر بانده اترازات کول آیات لمبر چتیسو شپاک دیر شم اللہ ز پینزم نوام انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون انهم كانوا بشكدا مشركان وکلا چې بويله شو دیتا لا اله الا الله چې حاجت روا مشکل کشا زوی ور کونکه لور تمام مشکلات پورا کونکه صرف او صرف یو الله دے يستكبرون دای بزان غټ غنا ځان بی غټ غنا تکبر کې بهرال جمعړه دته دی لیونه وَيَقُولُونَ أَوَيَدَي أَوْ وَيَبِ إِنَّا لَطَارِقُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرِ آیا منګه پری خودونکو یو د خپل خدایانو د وجی د وینا د یو شاعرنا مجنون چلی ونهم دې د شاعر د سړی ځان نه را ته شاعر یوړ کړه له چاغه او ته قران وې ودا شاعر دې او منګه دې او د لیونی د وجنا علامہ ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی سنت کے ھا ذکر کئ ګورا یو طرف ته شاعر ذکر کئ بل طرف ته مجنون شاعر آغا چا ته وای چا پ خپل علم کئ انتہا تر رسیدلوی د شاعرانو ذهن ډیر تیز وی او مجنون آغا چا ته وای چا دغه ذهن آغا جہل کئ او پ کم علمای کئ بوقفتیا کئ انتہا تر رسیدلوی داغه تلوانه وای چې بلکل ذهن کار پری دي نو یو طرف ته تا دا وای چې وګورئ شاعر د معنی خ ډیر خپوه دي بل طرف ته تلوانه وای دا ولې دا غی دا وینه وای صرف او صرف د زد د وجوه کله شاعر او کله لیوانه کله شاعر او کله کذاب لکه ورپسې دا بل صورت وګورئ تاسو سورې سواد دکه سیفاره دا ورپسې صورت ده سورې سواد دروښتم سیفاره دغه صورت پسې بل صورته او دا غی آیات لمبر چار تا سو گو واجبو انجا اوم او دای دا ناشنا گنلا چرا غی دای یو یراون که منزرون یو یراون که من هم دا جنسا دا داینا د داینا دای دا جنس او دا دای دا خاندانون و دای گنتا که انسان چرا غی هو تا با منگتا خبری که لکه ار پیغمبر تا بی او بشرین یه این انتم الا بشر و مثلنا زی منا زمنگ گونتی انسانانی تا سراغلی منگتا مو زان پلاران جوڑ دي وقال الکافرون اوی کافرانو هازا ساحر کذاب دا پیغمبر ساحر جادو گرده کذاب دروغ جن غٹ دروغ جن دوی دا زان دروغ جوڑ کردی در آغلی کسی شروع کردی غٹ دروغ جن و کذاب نو اول درم زلم او دا اتراز بشورو شي. پتا باندې چې تا ته ایزمړا نه دې منو لکه سوره یود کې راځي وا ما نحنو لک به مومنین ایزمړا موږ ته خبر نه منو موږ ته خبر نه منو نه نه منو سوره یود ایت نمبر 35 کې دا بتا تا اموي زنه دې منو تعالی وتا ته ایزمړا زړو استاد دین مننه زستاړو دین باندې يم نه دا بتا تام وي دای دا اغان بیا و تام ویلو درنګې دویم اعتراض آ بدای چې تاسو سره بجګړه شروع کیه او جگړه بدای چې دلایل با شروع خپل او خپل عقل نه بلیږي تاسو بدل شي کی زه مړه فوکي صحیح شروع کړی دي نو راغلی کې صحیح راته یو پلان کی ځای کې داو شو پلان کی ځای کې داو شو چې صحیح دي سره موږ ته شروع کړی دي جان او خصومت ماته شروع کی لګتا سو کوي د دې تائی د پارا نمبر 250 سوره انعام آیات لمبر پچیز بطور نمونه یو ایات آیات پیش کومه ورنجگلی در انبیاء و سر چکل شوی دی نو آو بیعتاسو گوری قرآن که زائب زائبان دی انبیاء و سر او جگلی باس مباحثی شروع شوی دی آو گوری پیغمبر ته یو انداز کې کلا بل انداز که سر بطور نمونه آیات لمبر پچیز و گوری تاسو اللہ اکبر وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ بَاعِذَ دَینَا آسوک دی چې غږګ دی تاته وجعلنا على قلوبهم اكننا او ګرزولې دی منګه فزلو نو د دای باندي پر دی اي افقهو د دینا چې د نراړې دای پاغه باندې حتا ایزا جا اوکا تر دې پورې چې کل راشې دای تاسو حاوی جا دلون کا جګړب کوي تاسو را با ساو مباحثه او جګړه شروع کړي څنګه جګړه وي یقول اللذین کفروا دا څه چوي به کسان چې کافران دي ان هازا الا اساطیر الاولین نده دا قران